ماغا کله کله کتاب دې راځي دغه د محمد صلی الله بسم الله الرحمن الرحیم بابا قضې تبع جنایت وقار زید مصابث اذا صلیته فقط قضیت اندی علیکا تمکه تروا زاهیده چنته ابا مونکو تبر تبر بهری هدیګه شام خبره قابلیت او یوزی یو خې چې باندې نه یې ایه بھارت د دین نه نه لیکل موږ یې د اړیکی کم عادتې شاته دې خې را حادثیو زه دې ریچه غم خور یو خې او کې دا احیمه نو پاوې باندې پیټیش کوم کيو خرا کم کيو خرا خه خرا کيو څه یو لګی بلکه ایتیوال جنائز ده مڈی تاجیت تا ده او ده مڈی تکفیم تجییز ده او پا تکفیم تجییز ده او پا جنازه که شریک دل دی. پا جی کنی موالک اصال در جیدیمی صحابی دکشو اکنی بیشی بدانا کپڑے ده او سعیدیمی منسوچ ده ام وصولا کپڑے ده او سعیدیمی منسوچ ده ام امتائب قد ترجمت اللہ سے ظاہر دے ہاں پتا آگا خادرک دے چیزا صلیتا فقط قضیتا لذی آلے کا ہر چی حمیدی دے نمرات دو حمیدیاں حلالی محبیت دے تابعی دے یا دو قدر حسید ادام پتی دے کے بے حجیست حدیثنا حدیثیت این اعمار جا دیتا عینیونو ناکو چه دا خبر این اعمار تا چه اکلا سیوکو مجبول دا امائی مسلمان سایی ام داشا انتی ناکر کرده دا خبر این اعمار تا چه دا خباب کرده خباب خباب چه دیتا صاحب دا مقصوری دیتا کمه بنگلکی چو نوی چارفاده شراره یا بلای بما الا تسمع ما يقول الا خبرونه شنا خبرې پیوی سو او یاخذ وي چې سوچه دي ته ورشي نه هغه د باراخره دوه کې راته جوړيږي نو بهرته بنعمت فی تاسلشد و ملومین مول مومن دې چې کله تاسو کو هغه شی وی چې عمر خلاص کې کہانی وزاره کو یې رم کمی کړا پته ولګیل چې په غوڼه څو وخت بې خبره مستوري وی لکه بیروس ها خبره چې دې ظاهر شو دي صحابه تابعین خمقم الشويري درنه پات لري قراته او دا خद्दल کوم تحقیق دي دا مخک شوي چې قرضن نه جوړیږي او قراسته وي بابا من نن تر حتا یوسفن حکم ذکر نکړه ذکر دي انتظار اما حکم به حدیث نه مالی اجر پیمر اویی نور دپر حکم کی انکی دار اوکارو بیگر تیم الفاظ خود و من شیدہ حتی ایتفان کان لہو خیراتان و من شیدہ حتی ایتفان کان لہو خیراتان دال او ترجمه مطلب من انتظر مشاهده خدایت و ایشالت و گوری ولی من شهده حق تایید فاننده خدمات و مرتبه چیلیم او نور انتظار پهرده کچی که کې که ناجیری یکو نئی که و مقصد دا دا حدیث <ترجمة> <ترجمة> <ترجمة> <ترجمة> <ترجمة> تنیب دا بابونه مسدد صلیوا ذکر بابا صدا هم ذکر کړه به روز تا باب ما یکروه منی تهاج نه ماجی زال قبر دته مقره یو به باب ذکر نه ده بابا وینال مسجد او قبر نمبر باب وایو سوت <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> معلوم یی چې د جماعت منا سبب د اگر چې من حیث صلات ته رګه چې ترجمه کول باخذ دا وځو کو چې بلم صلا و المسجد هو متراجم له کوم نو پو ماشجده پو مطربنیو لگو که خالفازده شدی صف بهم دل مصلاح ماشجد کماری او روس را حدیث شکم رجی لعبدالله بن عمره نو پدی که خالفازده ما قریبا من موز الجنائب عند المشجد مناسبت نش کوي رجوم دي کړل دا درو سنی بابونه کې دي پدې رد خدایي هیڅ اړیکه نشته بلکې نفسي د قبرو نشته اړیکه تناشنامه از درم څخه ځو زاهر ادا چې د مصنف ترجمه الباب kia ul ko musalla janada hoti da dam wal mashri at tafseel da musalla ka zawal de ko chata masjid ye da shirin da musalla mara maslah masjid ke daan قریبا لفظا جی او اندال مسجد چی رجی لیکن دیتا اشارتاں چرا جم پتا شیل مجید چی ہونی شکی رجی اپکا کم دیکی مسجد تنیز بات شوی گی نماراتین اندال مسجد میں ماراتین اترین هاں مسجد میں خوات ایو پاتې شو مثلا د نو کله کتاب ولې ایدل چې دا موږ په موخه دې تحقیق کړلې حواله لافظ خرج راغلي نه د دیو جنابيه د معقول اذ هم المؤمنین الاله بالصحاباو استلال که در این بیزار جنازه پر جماعت که شرق سقب او سنه منه جنازه پر جماعت که کې دیم باق دیتی خوادن مجید اللقبورو که تی پاک دیتی جماعت که مرین شخش دلیردشی با ام کئی که <سؤال> مالی خرکی پاسر بی دی جماع دیموشید. آوه این بار که بیتا سیده دار خلک رشیره و خلک رکیمی دکیمی. به پیده باب حسن امی حسن، زنانه خوب و والی وادی وادی. جماع در نشتید. جماع چه ترد. هل <هم> بسه ده بوهیسه ده خوبه یا چوالی ونزا عبادت ده پارواه ها دلتا به عبادت کما صواب بابترسید هدا داده داده ترلور و فاتمه بدن تحسین ابن علی نه صوری یو ده د رضی الله طال الامور سي ام فاطمه ان ماشي مسوا مېږي حکم خدا او په دې کې سايح سوق او شغل شته چا وراني و ناس وګوره لم سوقون دا سيوه مګرې په دې او دیکی صد خرامات و خرامت دا چاو خو مالمی بی چه دا غم مخلوق هم پا بیناتو او خرافات و خبکی خوی ایتا مخلوق دے خوبتا خبکی هم پا بیناتو خوافی خبکی مومن الجین و نور مخلوقو اور چې عمر نام غم دې من کړ خدانه وایو چې ام بوا تی پیښلو هغه تم ماتو او ام چې دا پخې کوي دا خدای دی مخلوق دی د شاع یې وره دیر سای دشي او خلک یې نه پرا پوس نه پوا اتخذوا قبورا جه مساجدا مزدار غره ماده له دي نه ځینې شیزه د پښېږي دایسای اسلام مله دا نه لایو نو نه صار اتخذوا قبورا جه نصارانو پکره وي نصاراو پیغمبر څو غره خوایېشای اسلام دي خدا په تی قبر خو خیر قبر سی تریا ری انبیاتول منل مومنان هم من موسی الیان یې اسلام خبر ابراهیم اسلام وکړه نو دې د ټول نو دا خاله چې سایانو دغه زقر نور انبیو نه انکار وکړ اسلام د انبیو شی ده خو هنو پایتی رای سیان دا خبر دمیزا غرام عمد خرابیگن دپارا دارا چال جوڑا بیت مردار قبوران دیرم جمع مضا پشویتو سنگا جندی پاتشویی شو پیغامبرو هم المؤمنين دعشان ركولا للا قبره غير اني احشا لأبرد قبره غير اني احشا اني اتخذ مجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صوار قبل شوئد اللهم لا تجلق <تصفيق> قبلي وطنان يوعباد هایا هایا دا باب اوه اوه اوه اوه دا مخلن بابا و دا و سنه بابا دا دیت تعلقاته دایتی خلق همریه یوم عید شید و نیخاس شید دې جمعه ته تاسو دا څه ووایي نه دی البته ایوانو کف تک هموري اگر چې د نضافه سملا شي دي لکه موثره حکم د نيفاس شېه ته ورسې موثره حکم د نيفاس ته ورسې ده انتعاط په کې د امام او د رسول په کمی باندې پکای دي دا با به یقوم منل مرته ورجل یو پسته دنه سره ځکه خدا نه نه او مڅنی په خلک ځو باندې کار وکون تر شی وکړه الله د لخمای فتو کري د ځم د قرای راي ده چې دمرې فاطمشې مانس فاطمشې هداغه د مانس رجول حکم دی د دې وای نه دا تا بیرو هیڅ دا لخوا ته خراب عمل نيشي پاتې شو د شایعیت او د حنی حنشیته اول ما تحردكو منا يسكنوا وساكي منا يتحررقو لا تحقیق ما کرده تاسكو توك نور نورو ناغذيب ورطمو ماجمیز احا کم جنگی لا تحقیق رده ما تحقیق ما کرده زینا توتیز ازا خابر تحقیق ما کرده اشتا تماما را مرد. اشتا ستو نانشتون بخاری نام مسئله را دیگرام کرنی. شیدو الیلحی کار واقعی درانسی که دیگر. این از تپاتا ولگی چی کلا زورت را غیر در مصالی در ایر اولو. در خبر تحفیق او اتتالی او اونت اسلام بربار بیخا. اونت اسلام حتا لري صحه من ستما زاد مافه مالم تا کا دي تحقیق دی هغه تاسو را کوي چې بیتا ہے اوغه اگر چې د بوخاري کې بغیر تخقیق له مشه حق کتاب نه دکینه مصلا د تګبیرونو اربع تګیرا د کثم مصلم وختم شو وا به متودی شي ما تاسو په لوسلو راځم د وgine چې تاسو دا مصله یې پکې ته کې چرتا دا هر وخت کې یا تاسو یې د ministre او کمیسره کمې کار دی جمهور مستحق دی بلکې رضی الله تعالی او حبده امامنا حضرت شهاب عبد الرحمن نبی له رانا بینځته نقل دی معظمه ګورن هم شیعگان د پکې د تګ په موضوع نه مذهب ده مذهب ده او اعلی دواهر چې کم د شیعگان سمارت کړی دا غم په تګ نه کړو خو خو شاده مې کړی کوم چې دان صد یا دې نه نه یو راته خو یو قول دوو تقبیرون قل دے زیر را ابن حبیش رایدادا ابن عبی شیویر رویت نقصر ابن حریس نا رسول اللہ اسلام کا حمضہ بان دے نا تقبیر نگی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فل عمل شبخاری کی ذکر دیں انہوں سے سولور تک ابراہیم نحری نے یہ رویہ تقل دے رسول الله صلی الله علیه وسلم د انتقال وروسته خلق او مختلف استعدادات وې چا به ووی دي چا به ووی دي چا به دې دي چا کومې دي مطلب خبر اډې راغومې دره عمر رضی الله تنهو کسان ولې ګل مشران را جمکل ورطه ایتاظ رسول اللہ صحابه مشرانی ایتاظ اختلاف کو قلقین را تنکی با ام دخشان اختلاف قلقین اوی امیز مومین شستا سرائی نو اگر ایتاظ امشور را کردن خلق وینا بے صحابہ را جمع سمور یو کلا په سالورو تک دي نو ټول صحابه فيه در سولد راستانه با دي کسان وای دا و تکویر نه شته بدرین مبارکه دا وازه حواسه د پیغمبر مبارکه ولعام الناس فلم ينبئ حمنا چې دی هغه توک تکلیف جوړي دی د دې وجنا د تبلونه د تبلندي په کار رافي خونده او قال حميدي صلی بنا نص مصنفی عبد الرضا کرام وصالح دیو بے تذارک دم افاتہ او کو را راجہ ثم صلیم فروست رویت جوما کا زړه خبره دا به هر نا ورا دا جابر رضی اللہ تعالی عنہ قرائے کیدا یو خبر را نوم دین نجات چې زیکو کا احسن د نن دی اسام پرمانه راتیا دا په دې خلق د الله جل شانه او رحمو راتیا هو د الله کرم موسی بن راوی یو بار باندې خبر را دی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 بعد وقراءه الفاتحه على وقال حسن يقرأ على الطفل يوميا باسم <مترجم> الله تعالى فقرأ <مترجم> الفاتحه من كتاب هذه توافق تواغي الشراعه السنه لاحظ اني باسم الله <مترجم> تعالى او نصر محسولان نخرکره دیتا کتاب الینایت کی او د ابن عباس آمال خبرت حتی کرده یو تابیشو یو صحابیشو مرفو شو کرده که نشته دی موقوف رویتونه دی و مقتور رویت دی مخاری نخرکره دی اے موپ کی اخلاف دے امام شایفی سے بحجوبند پاتل سے قائل دے اے منا حضم اللہ پکے داوئی ہر تکبیر چلے دعانہ رو سبا پاچھا ہوئی اپے خورم اللہ دے منا مادیم نیحنبا لیهم پیسر، ایستحباب قیل جوید. امام و بحنیق و اصل پر نجینادکی دعا گانی ویمید. اگر کلی قانون ہم ابو داود کروید دے دا بیرانا از دماجیام ناقل کردے، ازا صلیت مارا المیتی آخری بے پروفیسر سستہ عمره دی دی دعا گنی اللہ معفله له وله ورحم ہے وعافی وکرم ذله ووصی ماتله او دال فالعمره دی اللہ معفل حینا و احمد ابو داوود دی دی معینہ او دای هم دی دی دعا که اللهم این فی زمتکا و حمد جوارکا فقیه من فتنة کلقبر و عذا بنار انتا حلقای و الحق داوم را داوم را شرطہ مرفوض مرفوع رویت تا قرآن تلخاچح مشتری او تاجب دا هم دے شید دوم رو صحابو پا موگی دا گئی کی او دا انعباس را حکست دے او دا عمل کئی او دے خلقو طوئی چلی تالمو سنت څنګه دمر هم جنازه کینش تریجی؟ شایی چه تاو صدا مایی زل رڑو لڑو لڑی دی. ها ایو جنازه تیو سو دس. تا حرود رای دی. او دی بنای عباد ری خیقاتم مونتو مونم دا افو. از آن نیند که دا ارفازوی لحظه. از صلاح تفریحال و دیوی چه لتاو لهم تاو دته به اږي ماتيو دا خدای هم با بابل کلام فن اذان ښه ګټه صفه دار سماب دي خدای خو زو دا یم خدای هم سوتو کو دغه فحقات نه فحقات تکویرونه کیږي د کومه ته نه دی وی دي چې په مانبه دې تکویرونه کیته ولا و نه ا ته تواي چې درخیرہ دیگی تا حدیث مطالعہ کے دیبہ تا پتہو دیگی موسیٰ نفیر عبدالعزا کے درین جن درے سواش پارا سمہ ستھڑا تقویر اولا کے سناح علی اللہ دا حسانی کی صلاح تا نبیر پسا حدیث سلام دے او پہ درے سواش سواش پارا کبرت و حمدت اللہ و صلیت علی نیدی او امام نسید رحمه اللہ قریمانی باو دکڑے دے دو سوا یو اتیہ صفحہ خیرات دفعه تحریم مخافه ده وصول د وینه مخافه ده دا بهمر وته دی دیو جنا باث فاتح حمد او جهرم دی رحمینه طيبه ب زم دا وایو شای کار کړی چې من حیسه حمد و ثنا به حبیب شی سبحانك اللهم و لد شی او دامو ها دامو ها په کوم ځای باندې موږ ولې سخې راغلی څلور رکعات تر او کې موقوف صحیح رہے ته имаدا چې ښه راغلی دا خیلاب کې حالج عمر عمل دي دلور رکعات سنت مرفو رہے چې نه کې شي نشته دي موقوف هویتنه بالکل صحیح دي دلور ورن رکعاتونه اته دي دې ستاسو دایته مغبره که اول آخر د صورت باقیری دستال مولی تا مرفو رویت پکنیشتا. مواقوب حوید ابن عمار که تشتر دیست. اوچا غویدی که سلاب که چه دائی بردیر زورو که. دستدار پارا میدان د اختلاف در میوده شد که چه مخافتن لگتا روای Ayo بعد تسخیم جنازک تول جدی بار وقتی شدی خواهی ها ما ایت اسمعوا حقا ميعن دا مثال پدې دي کې موساني فاده رحمت ذکر کوي ا دې ته دا حديث په معتقد معنی توصیفي دی حضرت ګررا یو بل باب همې سواګته امه وې په اوما جانو سواګته امه ته راځه به دا به نه کښپاک اته به وقالوا وحاطني عارض عارض لا ينسى ما عادت قال لا رفعت قوالا ايضا د دې ما او او په هغه باندې او الله ان ما دې ته do meu الله ومنه ومنه ومنه وردوا <تصفح> <تصفح> <تصفح> إذا كان هذا مقعد هذا حتى يبعث الله يوم القيامة وهو كلام منذي على الجناة دي وفي ذلك <تضحك> قال ربنا وفي ذلك القرى حدثنا إنه يجعلني أجزائي لنا قديئة من بناء أباك وإنه يقول مالك فيه لكم ما هو عليه وسلم إلاه يجعلني جناته واحتملها رجال على الأمانه حسنا إنسان صارحة قال يقدموني قدموني وإنسان فرئة الصواتف صارحة قال يا ولها اين تذهبوا بهذا ما ضيعها في زمن قلته تداول وضيع الانظار والله قطع عباره والله ازري من خير اين عدان تبي لا تمنتي اغلی دغه یلا چې سکه له وږدې لري شپه ته لې وڅبته کوم کړي علامه دې زبانو اختان اېلته قارئ تو عارف هو چې شارې چې وې د مغامن یو یو مسلده سماع مولتاده یو مسلده تعنوم تنعم هغه تنعم وتعوذ من دي قد درایه تو نورسته ودا او به هغه مشتل <سؤال> و بونه ودا دا غیته لو قد سوسه ده تنعم او سمع الموتى کی خدا حدید حق نعلی له متف او حدیث دې رسول قدې بدر غیمه تمن رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه پتنه مو په تعظیم کې یو اختراع نشته بلته یم ما کله دېله زور ورکرې چې دا روح په خاطر باج دې چې قديمي تاريخ آدير کې شاوې ذاه سوفيا شاوې الله په تخالعات الهي کې تسويږي او په دلته حم علی سنت و جماعت ننعم حوض جفت غون وی او په اک ترخه وې څنګه شاریي سره قاعده پیرووي چې نه وي ځکه يخلق الله تعالی في من لا يزال بعدي ننعم من الحياه بقدر ما يريد بقدر الام و لذت النعيم وهذا لا اسمع عشر و هذا نسب نسب ای ای ما جنورم دا تا وی لاس کې هیڅ حیات هیڅ مادہ کې ای کاند ما حقین نن دا ټول له څنګه او تاسو تمه درویت او دروې ته تعبیر او تاسو دا علم به و کوم ما نن دا علم د حیات سو کې یا عالمی امثال یا آدمی ارواح منږ دې ته ځکه نشته دي خددا غعلم کې دي ما بعد د دنیا کې دنیا نه افچه په دا عالم کې حيات کې ځکه سیا حدیث کړل دی کتاب الله کې راغلی تعالی انت تعجب وتفسیلات کې ولې وصلو دي چې په پیغمبرانو به وروي معتزله ته د منصور دي کېره تناعم او تعجب نمنه خو شا سه به جماعتینه کوم دې سوب نشته چې ادل ایتلا جنه تن احمد تعوذ من کل وی بلکې یو دوه کساندی شاهوی کدانې زوښته چاغمتې یو بشړ یو زړای مين امام ابي سوسه باشا غرامي کي عرضه पेशوي دي زبري بوصلي كما استاد اخدي بشرو تحقيق نو کايا امام ابي سوسه قاضي خزاتو ازراري مع تدريب مجبور سړي دي چې پته نه لګي پته نه همو ده تعزمنا سكني مقابل منكر هر چه مساله سي معلومه ده دې را حدیث په دې کې شته ده را کړه واقعا حدیث ده کو نه انده دا دې ترڅو په دا غوښته خو دا را کښې ويده خو ځا بي ته جوړې دي شو کوي شي شان ورشای کشری رحم الله وایي شې برحمتی اسمعانی وایي ازا بي تبقى تبقى دا. و مستثنیات و بعد تشتريه. اما تفقه تشمع الموتاق ایلده اول دعوه که دلیل که پشکیش دقرر نهال حلیث. خفقم ای خقنی عالم راجی قرمنا راجیدوان رجید. فبل ترتوی چې د دې کاثات پوسوشه مؤمنه ننوم کنو متل عروس او به ودې حدیث لري د د خپل هانتو زموږ خبروم شیخ خوشائنی ده چې ننوم کنو متل لا یقز الا حب آل او یو تایید موږ موږ هم کولای چې لا یسمع قرن علی الندى لا یسمع مثلا مړه او دی او او د خلق رواني او درته مکالمه شوږي حدیث د سلام کې راځي دا نه راځي چې یو د اډا ساری من منکی ارسول او شفاق ہے جواب قریدی خو ابن رجب دے ضعیب دے بلکی منکر دے بلتا رہنے ابن سمحان دے که اکرزاد دے ضعیب الحدیث دے میزان درہم جل پیلنے در شما صفحہ کے پورا تفصیل میں تحجیب تحجیب ازم جل دو سر نظر تم کسان کی دادم سیما کوي دي بیا ته سدلا کوي پښته پينه کله تاسو نه مول تا سورۃ نماز کیا ته آیا اے سورۃ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُونَ اللَّهُ دَذِهِ يَوْذَا عَلَّذِينَ اَسْمَ عَوْنَةُ مَعَوْنَكَ تَقَابُنْ دَهِ وَا تَوَلَى يَتَلَى شَاوْرِ مَلْ نَيْتُ مَرِيهَا هَوْرِنَا تَقَابُنْ دَهِ اَرْدَغَيَا تِنَا فِيَسْكَئِينَ رُو ایا تر مو ثانی د کی کړی دي هم المؤمنین یقال انه ما قال الان ما كنت تقول لهم حقا وقد قال لا نقرات من موتا هم المؤمنین رضی الله تعالی د آیات یې چې لار پیش هداګی مراد کې چې مؤمنان چې خند و د دې د جو څوک لا تزان په خلاصه باندې ولوم او ملمنى په درې اړه رسول الله صلي الله عليه وسلم او وفقوي له شو ویل را او دا کاته قول دي چې الله را جن نادر رسول الله اسلام موته نن کولاتوسن موته دا موجوده مشابه شو دي موته کې دي مشابه دي خو یې ته دې سن اسمعت زم مشبابه کې موتا کې اسما سمشت دي ابو ده سمشبا کې د شتکی یو یو شي کې د وشه نه موګل بل سمشبا کې دبل د تشبيه کې پیش تارک یو ور ته کہم مینای خوبه تشبيه ده مشبابه هي په دې کې څوک د موتا دي هغه کې نشته دی الله او نو تشا او بمجاز در مجاز جولوال. تدلتن تنسان انتفاع مراما. انتفاع. مجاز در مجاز شوه. يو اشتحراشلو از ام انتفاع. تيو شوکنه. او ایره پیغمبرو تنشاوروالی ها. خده خوت اغراروالی شوه. ایره پاکتن ملیوی. استغفاری کنه پیغمبر نوح در مکتب او شافع خدا پیغمبر یې تشورلې د دېتی دا وی عجیب شی کلاتوسن او تعالی ما انت بمسلم قبر الا لا اسمع دواؤتن لا اسمع تو اسمعوا لا اسمع دوان اندران لا اسمع او اول او سميمات اجامدو فقها فتفقد دير اول جيل او کم او اول جيل تلور تلور سا ووط عليخ شامیدرهیم جيل مجموعات الفتاوان دریسوا تدیش میت مسائل المسائل تریتر توحتاوی دریسوا اوے شاہر پیقاک بار او کم شبیتو تحتول پیدی اختیل دی که راحناک کنی بندی سمال مطلقان نیش ترے کمیتا ورسین لئے کمیتا ورسین لئے باب محمد بس پاکتا کاموشا ہو عرصا او سایشتاب کئی کام کاموشا نیشتاب کئی کام او سایشتاب کئی کام پریشانی جو رکنا او خلطم چدای پانگر رو گوید آزورا و آمان چه خام خردی نمودی پیمونی پیمونی پیمونی پیمونی پیشتر پوشتر خراب شنجوه ماتو شیرم موپنی دی که موپنی دی که